Bună! Am analizat răspunsurile tale la chestionarul despre inserarea elementelor într-un vector. Am observat că ai avut dificultăți la primele două întrebări, cele legate de bucla for, folosită pentru a deplasa elementele la dreapta. Pentru itemul 1, care te întreba de la ce valoare ar trebui să pornească variabila i în bucla for, răspunsul corect ar fi în minus 1 sau n, în funcție de convenția de implementare, dar cel mai des în minus 1. Dacă n... Este numărul curent de elemente și vrem să începem de la ultimul element ocupat. Ideea este că trebuie să începi de la sfârșitul zonei ocupate a vectorului și să te deplasezi înapoi către poziția unde vei insera. Această deplasare se face element cu element, de la ultimul spre poziția de inserare. Legat de a doua întrebare, care se referea la expresia corectă de copiere în acea buclă, răspunsul corect este I-1. Atunci când deplasezi elemente la dreapta, tu muți elementul de la poziția. I-1 în poziția. I-Practic, faci loc pentru un nou element. Este important să înțelegi foarte bine cum funcționează această deplasare, deoarece este un pas cheie în algoritmul de inserare. Te încurajez să revezi secțiunea din lecție care explică deplasarea elementelor și să urmărești un exemplu pas cu pas pentru a vedea cum se modifică indexurile și valorile. Dacă ai întrebări sau vrei să discutăm mai mult despre asta, nu inta să mă întrebi. Ai rezolvat bine celelalte întrebări, așa că ești pe drumul cel bun.